Moldova cea de dincoce de prut Moldova cea de dincoce de prut Cu zmei, balauri, tauri ne-am bătut Și pentru ea încet, încetișor Noi am murit în cântece de dor Noi am murit, dar totuși am rămas Cu zi de ieri, cu sfântă zi de azi Cu zi de mâine și cu viitor su de steag, de tricolor Moldova cea de dincoace de brut E un izvor din care am băut Și e un nuc de ani împovărat Și marea nistruie neapărat Sunt ale noastre toate câte sunt Culeg aleg cuvântul de cuvânt Nu-l vând, îl cânt, îl țip la microfon Ioana, Anna, Gheorghe și Ion Maria, Ciocărlie Veșnicie Moșia basarabelor, Mesia, Tămăduiește rană vie glia, Începe și sfârșește România. Moldova cea de dincoace de prut, Lumina ei, văzduhul ei sărut, Pe lume nu-i un loc ușor mai sfânt Decât acest mult pătemit pământ.